Càpsules musicals amb Rafael Cory, el món del jazz, amb Art and Blacky. Arthur R. Blakey va néixer l'11 d'octubre de 1919 a Pittsburgh i va morir el 16 d'octubre de 1990 a la ciutat de Nova York, als 71 anys d'edat. Conegut més tard amb el nom d'Abdullah Ivan Vuhain, Fou un bateria afroamericà estadounidense i director d'orquestra de jazz. Guanyador d'un premi Grammy, juntament amb Ken Clark i Max Roach, va ser un dels inventors de l'estil bebop adaptat a la bateria. És conegut com un músic potent la seva manera de tocar blues o funky hard bob era i segueix influint en el mainstream jazz. Durant més de 30 anys, la banda de R. Blackie, els Jazz Messengers, va estar formada per joves músics que es convertiren en noms destacats del món del jazz. El llegat d'aquesta banda, doncs, és bastant llegendari. És una de les millors, és tan coneguda com per la música es va produir, com per ser un camp de proves per a diverses generacions de músics de jazz excepcionals, la majoria d'ells. En aquest sentit, els grups que dirigi Blackie són només comparables als que va fer amb el seu moment també Miles Davis. Buckley va entrar a formar part del Saló de la Fama del Jazz l'any 1982 i del Saló de la Fama del Grammy el 2001. L'any 2005 va ser guardonat amb el Grammy Lifetime Achievement Award com un reconeixement a la seva contribució al jazz i a la música. Al començament de la seva carrera cal resultar que es va fer un nom amb ell mateix als anys 40 en les bandes, les big bands, de gent com Fletcher Henderson o Vicky Eckstein. Pots després treballava al costat de músics de bebop com Chalonius, Monk, Charlie Parker o Dizzy Gillespie. I a mitjans dels anys 50, Horace Silver i Blackie van formar aquest grup que us hem comentat, els Jazz Messengers, amb un grup en el qual el bateria que avui destaquem amb aquesta càpsula musical del jazz va ser associat per als següents 35 anys. Una excel·lent música i un gran protagonista. No cal confondre els Art Black East Messengers tampoc amb els Seventeen Messengers o també els Jazz Messengers. De fet, Art Black East Messengers va ser el primer nom que va posar-se en el seu primer enregistrament com a líder per Bruno Records el mes de desembre del 1947. Després, una big band anomenada de Seventeen Messengers també el va fer servir més o menys entre els anys 47 i 49. I després, el nom que us hem comentat a partir del 1954 de The Jazz Messengers. Gent que ha passat per aquesta banda i que cal recordar només noms extraordinaris. Talent molt jove que es va convertir en una de les peces indiscutibles del món del jazz Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Lee Morgan, Benny Golson o Winston Marsalis, entre molts altres. Aquesta és la música avui a la càpsula amb el Moaning de R. Blackie and The Jazz Messengers.